Перший покіс, зворотній з обох боків, Великий, важкий, всі менші, менші. Сонце повільно котиться вгорі, Воно також косить свою небесну оболонь. На кущі лістини, де тільки-тільки закипіли Білі бубочки горіхів, Висить твоя шанька з обідом, А під кущем стоїть тиква з водою. А може шаньки немає? Обід принесе малжонка. Он вона пере на кулаці білизну в потоці. Підниця закаса на вище колін. Свідку мій, які ноги, і рукава, закачені й стан. Мене аж затрусило, і я пирхнув, неначе кіт. Молодиця оглянулася. Та це ж та сама, де вона тут узялася? Глибонь, пройшла навпрошки стежкою, неначе переймає. Ми дивилися одне на одного. її очах цвіла весела райдуга, мої губи усміхалися. «Я добрий з жінками. Нехай і не красень, але знаю, що подобаюся їм. Вони мені подобаються всі. Я ніколи не беру нічого силою». І вона зрозуміла й також усміхнулася і розпросталася. Її високі груди рвалися з сорочки назустріч мені. Така може народити цілий корінь козачат. «То чом би, чом би, і Ливон вже не суперник». Дорога тягнула мене, а мої ноги неначе приросли до землі. І раптом з гущавіні. Дарко. Я неначе пробудився. А тут ще по горі далеко-далеко промчали два вершники. Вони оглядалися назад, на долину, і я одірвав ноги від землі. Йшов, і, і все сплуталося докупи. Молодиця з високими грудьми, вершники, жайвір у небі. Мій страх десь далеко, в п'ятах а життя в серці. І я ні за чим не шкодую і ні на що не скаржуся. Є, як є. Славлю Бога, що бачу світ, що маю дуже руки та ноги, душу незабруднену киптявою, яку світить сонце. Не зганьбив себе і не зганьблю надалі, не зрадив товариства, не зраджуй нині. Я прожив, як міг, і хоч зазнавав неймовірних злигоднів, зазнав і щастя. Нехай солоного, але щастя бачити сонце, гарних жінок, мчати на коні проти вітру, рубати ворогів, пити оковиту і їсти пасхальні яйця. Я все це спізнав. І шкодувати мені нізим. З вершецька горба оглянувся і ж не повірив очам, коли йшов низом, було село, як село, і річка, як річка, а звідси вони здавалися оповиті чаром. Річка робила дві петлі, текла лугом, а далі селом, попід горою, здавалася синю зеленою стрічкою у вербах і лозах, а хатки поодинці й купками біленькі, неначе крашанки на спорисі, широкий майдан посеред села, а на майдані залита сонячним промінням церква з дідницею. І маленька біла постать над річкою. Ось вона розпросталася, дивиться з під долоня на гору. Я зняв шапку. Пообідав у Іванівці. Повечеряв у Васильівці на весіллі. Добре повечеряв. Свати були щедрі, молода, привітна, тілиста, пеката ряба, а молодий, наче пагінець чесник, який недавнечко виткнувся з землі, тонко шиї й тонконогий. Вона розвеселилася і, хоч їй не випадало танцювати, пішла вишелясом. І я тоді вдарив у закаблуки, аж курява встала на точку, зачистеному посеред двору. І звинувся довкола молодої чортом. Вона напирала на мене грудьми паляницями, а я не ухилявся і думав про те, що молодий робитиме з нею. Я б, може, й впорався. Напевне, впорався. А він? І шкода мені було його. Я ж кортіло стати йому. Поміч, попередню підливши йому в чарку. Одну це тесу проти моєї совісті. І спав я на прикладку соломи в хліві, де смерділо мишами і корячим послідом. Потім я страшенно шкодував, що не лишився ще на одну ніч у Ливона. Зазнайомився б з і мав би ще п'ять талерів. Десять талерів коштує непоганий кінь. Конем добувся б до недай водив тричі швидше. Тепер же в мене тільки п'ять талярів та копа і п'ятнадцять грошів жовніра, якого спровадив Дніпром до моря. Не те, що на румака, а й на поганого шельвага не вистачить. І плуганюся я ледве-ледве позбивав узбучавіли в щоботях ноги. Про таких ходаків кажуть жене волом зайця. А мені потрібно бігти швидше, ніж заєць і млію для душею, а зробити нічого не можу. Вже поївали вечірнім туманцем з поля, а я все ще безнадійно блукав у кілцінні по ярмарковому майдану, що одразу за цвинтаром, і вже починав заздрити тим, які лежали під високими хрестами, за базаром, і їм вже не треба довуватися на край світу, не треба ні добрих, ні поганих коней. А я втомився, понабивав на ногах криваві мозолі, охляв, і з тривогою кладу зарубку за зарубкою на дерев'яній лосці. Ярмарок давно скінчився. Останні ярмаркувальники вибиралися в дорогу. Хуторянин у обідреній шапці скрушно зав'язував на возі мішок з непроданими поросятами, які мовчали. Скричалися. Двоє п'яних кумів все не могли прежати в гарбу манів. Гончар пакував у солому на вользу, розставлені попід парканом горшки та макітри, двоє молодих циган пов'язали повіддям шестеро коней, свиснули і зняли пилюку над майданом. Це були останні продавці коней. Я до них підходив кілька разів, торгувався, додавав до своїх грошей потертий контуш. Але навіть найгіршого, без клубового коника не виторгував. Засвітився вогник у корчмі біля мосту, покликав до себе. Корчма стара, у розсадостій хаті, біля неї шопа та хлівець, і шаленство бузків, які квітли неначе не перед добром.